Розділ дванадцять. Побачивши Готорна, що притулився до стіни собору, Ендрю підійшов до молодого солдата, який ще не оговтався від пережитого шоку. «Як ти, хлопче?» – запитав він. «Дякую, сер, усе нормально. Ми всі почуваємося так само», – підбадюрив його Ендрю, поплескавши по спині. «Там всередині лежить мій друг. Подбай, щоб із його тілом нічого не сталося». «Кін-кін!» – крізь натовп до Ендрю пробивався калинка. «Кіне, я знав, що ви прийдете!» Привітав Ендрю Суздалець. «Так, ми прийшли», – глухо відгукнувся полковник. «Ми не могли дати вам усім загинути». Калинка обвів поглядом площу і приголомшено похитав головою. «Значить, ось яка ціна свободи», – заціпаніло промовив він. «Так завжди буває», – відповів Ендрю. «Ми вільні, Кіне, ми вільні!» Повторював Калинка, «не в силах зупинитися». «Нам доведеться заплатити ще більше», – Перш ніж усе закінчиться. Сумом промовив Ендрю, оглядаючи своїх солдатів, яких стало набагато менше, ніж перед доєм. Не забувай про тугар. Коли міська брама відчинилася, натовп видав дикий, оглушливий крик. Почуваючись трохи безглуздо, Ендрю пришпорив коня, і полк рушив із місця, гуркочучи барабанами й горланячі бойовий клич свободи. Йому мимоволі пригадалися давні римляни з їхніми тріумфальними ходами на честь ваташкавіська – війська який повернувся з поля битви з перемогою. Калинка і делегація міських старішин стояли біля воріт. Коли Ендрю наблизився, вони низько вклонилися і пішли перед колоною вулицею, що вела до центральної площі. Невже минуло лише два дні від тоді, як він у запалі атаки скакав на коні з шаблею в руці цією ж вулицею і його душа була охоплена радістю битви. Ендрю озирнувся, здавалося, це все йому сниться. Багато будівель обгоріли, їхні порожні вікна були, Наче чорніючі очниці скелетів. Чудо, подумав він, що місто не згоріло дощенту. Тільки дощ, що почався, не дав вогню розгорітися. Люди напирали з усіх боків, махали руками, торкалися його коня, ридали й сміялися. Повернувшись у сідлі, він окинув вулицю поглядом. Його загартування в битвах воїни широко усміхалися такі зустрічі. Їхня пісня луною розносилася над ревучим натовпом. І замість полеглих бійців стануть у наші лави мільйони вільних людей, які кричать бойовий клич свободи. Стануть у наші лави, подумав Ендрю із Сумом. 25 осіб спочивають тепер на кладовищенському пагорбі, а 60 поранених лежать у госпіталі. Втрати суздальців, наймовірніше, ніколи не будуть відомі точно. Щонайменше три чи чотири тисячі загиблих і ще пара тисяч з іншого боку. І все ж народ святкує перемогу. Під гурки барабанів полк перетнув міську площу і попрямував до великого собору, де на сходах стояла фігура в золотому. Перед собором Ендрю притримав коня, і колона зупинилася. Священник у золотому облаченні підняв руку, благословляючи їх. Уся площа, включно з багатьма людьми Одональда, перехрестилася у відповідь. Спираючись на молодого служку, священник, кульгаючи, спустився сходами і потис руку Ендрю, що спішився, що викликало бурхливу радість глядачів. «Як помер він, щоб людей врятувати, нехай ми помремо, щоб їх звільнити», усміхнувшись, промовив Касмар. І, попри тривогу, що гнітила його, Ендрю не міг не відповісти посмішкою. «Вони чекають, що ви щось скажете», кивнув Касмар у бік притихлого натовпу. Він знав, що доведеться говорити, але боявся цього. Піднявшись сходами з Касмаром, Ендрю подивився згори на море облич. «Громадяни Суздаля!» Почав Ендрю, і його тенор пролунав чітко в холодному змовому повітрі. «Ви довели, що сповнені рішучості бути вільними!» Пролунало гучне «Ура!» І Ендрю довелося почекати, поки крик не замре. «Ви билися, щоб завоювати свободу, і ви заплатили за цю свободу кров'ю!» «Я хотів би запропонувати вам мирне життя!» Але ми всі розуміємо, що це неможливо. Я хотів би запропонувати вам повну свободу жити так, як ви хочете, але поки це також неможливо. Адже ми знаємо, що насувається на нас із Заходу. Усі мовчали. Якщо нам судилося перемогти, вирвати нашу свободу із забійних ям Тугар, то досягнемо ми цього лише об'єднавшись, лише віддавши своє серце і душу за спільну справу. Це буде довгий шлях, але цей шлях, басть Бог, «Приведи нас, зрештою, до перемоги й свободи! Веди нас, боярине кіне!» Пролунав голос із перших лав натовпу. Цей крик був підхоплений іншими і незабаром переріс у гул «Боярин кін, боярин кін!» Ендрю подивився туди, де стояв калинка, і кивнув йому. Огрядний селянин із рукою на прив'язі, одягнений у грубу сорочку, піднявся сходами. Побачивши його, натовп вибухнув бурхливим «Ура!» Посміхнувшись, він простягнув до народу здорову руку, закликаючи до мовчання. Нарешті вони зрозуміли, що й у мишей гострі зуби, почав він, і натовп захоплено заревів. Нам необхідний хороший ватажок, продовжував Калинка. Той, хто вміє воювати. Бо на нас чекає велика битва. Нам потрібен хитрий лис, який навчить нас своєї хитрості. Я обіцяю вам, що й у нас буде цей винахід Янки, Декларація Незалежності. «Однак спершу ми повинні прогнати Тугар, і я хочу, щоб цей хитрий лис привів нас до перемоги. Я довіряю Кіну. Тож давайте ж назвемо його нашим ватажком і будемо підкорятися йому. Він не буде боярином, він сказав мені, що ненавидить це слово. Тому ми повинні називати його «полковник Кін», і нехай він навчить нас битися за нашу свободу». Знову пролунали бурхливі вітальні крики. Ендрю і Калинка опустилися на коліна перед Касмаром, який благословив їх обох. А тепер будемо веселитися. Вигукнув калинка. Церемонія закінчилася, і натовп закрутився в несамовитому вирі танців, сміху та тріумфування. Ендрю озернувся на Ганса, який вийшов уперед. Усе гаразд, Ганса, закричав він крізь шум натовпу. Штаб засідає в соборі, а в усіх інших звільнювальні до самого заходу сонця. У хлопців попереду день, якого вони не забудуть ніколи, усміхнувся Ганс. Наступна нагода трапиться їм не скоро. Тож нехай радіють». Повернувшись, Ендрю попрямував всередину собору в супроводі Калинки й Касмара. Розглядаючи Калинку, Ендрю внутрішньо усміхався. Цей чоловік був майстром у політиці, ані трохи не гірший за будь-якого провінційного туза там, удома. Загальне захоплення, благословення Касмара, промови, звернені до кіна, заклики стати їхнім ватажком – Усе було придумано цим лукавим селянином, який лише прикидався простачком. Того ранку після битви не хто інший, як Калинка підійшов до нього, підказавши, яких кроків слід вжити, щоб відновити в місті порядок. Ендрю міг тільки дивуватися, де простий мужик навчився всього цього. Повернувши за вівтар, вони пройшли коридором до старої Келії Раснера. Касмар із прикошеним від болю обличчям улаштувався в одному з крісел, розставлених навколо столу. Коли товариші Ендрю і Калинки заповнили кімнату, Касмар жестом запропонував їм сісти. Він нервово озирався, явно все ще почуваючись незручно в незвичних для нього обставинах. Доктор Вайс, що зайшов, одразу кинувся до нового патріарха і помацав його лоба. «Чорт забирай, ви маєте бути в ліжку», пробурчав Вайс. Якщо буде час, добродушно відповів Касмар, запрошуючи лікаря сісти поруч. Коли всі були в зборі, Ендрю наказав зачинити двері. Оглянувши присутніх, Ендрю відчув, як у нього по спині пробіг холодок. Деякі з присутніх все ще не відійшли від гарячки двох останніх днів. Однак були й ті, хто вже почав усвідомлювати, що саме вони зробили. Тепер їхній полк втратив можливість відступити в безпечне місце, про яке говорив Тобіас. Життя їхнє було поставлене на карту, і цією картою був Суздаль. Ендрю розумів, що шанс їхній невеликий. «Отже, джентльмени, до справи», – сказав він. У кімнаті запанувала тиша. Перший пункт – це порядок у місті. Ендрю подивився на Калинку. «Учора видався важкий день», – відповів Калинка. «Я виконав ваш наказ і організував ополченців, щоб навести лад. Проте десятки були вбиті в сутичках через старі образи. А цього ранку 15 осіб були страчені за мародерство», – додав він спокійно. Ендрю відчув задоволення. Селянський ватажок не відчував радості від влади над життям і смертю. Залишалося лише сподіватися, що так буде й далі. Крім того, шість тисяч пішли у вазиму. Радий, що ми позбулися їх, втрутився Борис. Вони – зрадники. Вони не зрадники, відрізав Ендрю. Це зворотний бік свободи. Ми знищили старий порядок тут, у Суздалі, і якщо вірити повідомленням, у Новгороді теж. Але є ті, кому це не подобається. «Необхідно дати їм вільно піти на Схід і жити там із Михалом та іншими боярами, якщо вони цього хочуть. Ще є близько тисячі озброєних людей, які здалися в полон, і деякі з них хочуть приєднатися до нас», – вставив Калинка. «Добре. Нам знадобляться досвідчені солдати. Обговоримо це пізніше». «Ще щось?» – Ендрю оглянув присутніх, але всі мовчали. «Тоді, джентльмени, є одне тільки одне важливе питання – про яке ми не повинні забувати ні на секунду. Це тугари. Усі хмуро презернулися. Це неможливо, кинув Тобіас з іншого кінця столу. Ви не повинні були знищувати ті бюлетені, не порахувавши їх. Я впевнений, люди голосували за те, щоб піти. Ендрю сперся на стіл і ветеупився в Тобіаса крижаним поглядом. Я командую цими людьми, капітани Тобіаса, і я дав їм можливість голосувати, коли це було необхідно. Але справжнє голосування відбулося в місті два дні тому. Люди пішли за мною, повністю усвідомлюючи, що це означає, готові присвятити себе визволенню Суздаляві Бояр і Тугар. Вони добровільно взяли участь у цьому голосуванні, сер, і бюлетені, які я знищив, були недійсними. Цією кампанією командую я, тому ви повинні виконувати мої накази. Я ясно висловлююся. Тобіас мовчав, кинувши на Ендрю погляд, сповнений ненависті. Ендрю призернувся з калинкою і оглянув усіх присутніх. «Я не прагнув до влади, але зараз вона належить мені. Я оголошую воєнний стан. Наш загін звик до нього. Тільки одна людина може відповідати за все, інакше буде хаос, і наш невеликий шанс роздити тугар гар розтане на очах. То ви не вірите, що ми можемо роздити їх?» запитав Касмар. «Шанси не дуже великі, ваша святосте, але з Божою допомогою ми спробуємо». Попри все, відповів Ендрю. «Джентльмени, виходячи з тієї скупої інформації, яку нам вдалося отримати від жителів міста, ми можемо припустити, що тугари прибудуть військом чисельністю понад 150 тисяч вершників. На сьогоднішній ранок у нас є 600 осіб, підготовлених до того, щоб битися з ними. Жителі Суздаля і Новгорода не навчені військовій справі. Якщо вони виступлять проти тугар у своєму нинішньому стані, то вийде просто Різанина», і Русь припинить своє існування. Якби я був вождем Тугар, я б не залишив жодної людини живою, тому що ви прогнали всіх, кого вони призначили командувати вами. Єдине, що їм залишається зробити, це знищити все населення, щоб небезпечна бацила свободи не заразила решту. Тоді чому ж ви стали битися на нашій стороні? Запитав Калинка. Тому що ми не могли дати вам загинути від рук бояр. І, попри все це, ви згодні залишитися з нами далі. М'яко запитав Касмар. «Ми зробили свій вибір. Адже це наша поява тут дала вам поштовх, і тепер я і мій полк не покинемо вас. То як же нам перемогти їх?» Ендрю пильно подивився на калинку і решту. «За рік я збираюся створити національну армію. Кожен городянин буде навчений військовій справі. Але наші луки слабшість за їхні», – тихо зауважив Касмар. «У нас мало коней і бракує мечів». Якщо ми будемо битися цим способом, ми програємо, відповів Ендрю. Але ми не будемо воювати з ними так, як вони передбачають. А як же тоді? Запитав Калинка. Джентльмени, за рік я планую зробити Суздаль індустріальною державою. На полі битви вийде сучасна, озброєна мушкатами й артилерією армія з усім необхідним матеріальним і технічним оснащенням. Це наша єдина надія. Люди в кімнаті подивилися на Ендрю так... Ніби він пропонував щось немислиме, божевільне. «Сер, можу я говорити відверто?» запитав Джон Майна. «Говоріть, майоре. Сер, чи розумієте ви до кінця, що випливає з ваших слів? У нас немає фабрик, які тільки й чекали б сигналу, щоб почати випускати військову продукцію. Нам доведеться починати з нуля. Я знаю, Джоне, але якщо в тебе є кращий варіант, розкажи нам про нього». Джон відкинувся на спинку стільця заперечно похитавши головою. «А ви знаєте, адже так уже робили раніше», втрутився Боб Флетчер. «Де?» – запитав Джон. «Повстанці. Коли війна почалася, у них не було жодного заводу для виготовлення гвинтівок, артилерійських гармат і навіть пороху. Зараз їхній гарматний завод у Річмонді – один із найбільших, а прохова фабрика в Джорджії вважається найбільшою у світі, і при цьому їхній порох найгірший за наш або навіть кращий». «У них було на це чотири роки», – заперечив Джон. «А в нас навіть менше одного», – сказав Ендрю. «Але я мушу зауважити, що в нас є ресурси, щоб зробити це». «Які ще ресурси?» пробурмотів Тобіас. Ви вже продемонстрували їх», – відповів Ендрю, звертаючись до майора. «До цієї миті побудовано чотири заводи і закладено хороший початок залізниці. Фергюсон сказав мені вчора, що невеликий паровоз буде готовий до наступного місяця». Минулої ночі я переглянув полкові списки. Більшість паріїв із мена, багато хто з фабричних селищ. Хлопці одональда з великого міста, і серед них досить багато ремісників. А в Кромвеля є люди, які мали справу з паровозами та іншими речами. Джентльмени, мушу сказати вам, що всі знання й уміння, необхідні для будівництва сучасного промислового міста, сидять тут, навколо цього столу, або святкують там, у місті. Ми почнемо з нуля, але... «Присягаюся Богом, зробимо це, бо знаємо, що на нас чекає в протилежному випадку». Пристрасть, що пролунала в голосі Ендрю, змусила всіх спохмурніти. «Я накидав план організації всієї цієї справи», – сказав він, витягнувши з-під мундира згорнуті в трубочку папери і одягнувши окуляри. «Ми розділимо все на три частини – повсякденну роботу, завдання з індустріалізації та військову підготовку». Калене, від цієї миті ти з помічниками відповідаєш за організацію робіт. Ті люди, яких я виділю для будівництва, муть до тебе, а ти розставлятимеш їх по місцях. Доведеться залучити десятки тисяч чоловіків і жінок. Я даю тобі всі владні повноваження воєнного часу і призначаю одним із моїх помічників. Ти це розумієш. Селянин, який не очікував такого повороту, зміг лише кивнути у відповідь. Наступне питання... «Індустріалізація. Джоне, це твоє завдання. Ти координуватимеш усі роботи, обратимеш головне, призначатимеш необхідних людей і співпрацюватимеш із калиною щодо робочої сили». Джон відкинувся на спинку стільця, усміхнувся. «Ну, зачекайте, де хто з вас потанцює в мене», – сказав він, обвівши очима присутніх, і всі офіцери розсміялися. «Ось і прекрасно. Тепер, Джоне, подивімося, що треба зробити за головними напрямками». «Основне, чого ми потребуємо, це залізо й порох. Що вам потрібно, щоб виготовити 10 тисяч мушкетів і стопольових знарядь?» «Сто знарядь!» – схвильовано вигукнув Одональд. «Полковнику, любий, як вим'я всього святого, ти собі це уявляєш, а. Це будуть не Наполеони», – пояснив Ендрю. «Я маю на увазі легкі знаряддя, які зможе привести один кінь. І все-таки, Ендрю – це сила силен на металу». Артилерія буде під твоїм командуванням, Дональде, а звідки вона візьметься, це моя турбота? Від командира батареї до командувача всією артилерією, засміявся Одональд, із задоволенням потираючи руки. Це дійсно дуже багато металу, він має рацію, зауважив майна. Що тобі знадобиться, щоб зробити це, Джона? Я й без тебе знаю, що це багато. Я хочу почути, що необхідно, щоб робота була зроблена, сказав Ендрю. «Значить, так, протягнув майна, і в кімнаті запанувала тиша. Для початку нам потрібен ливарний цех, і добіса великий, не те, що ця кузня на струмку. А це має на увазі велику кількість енергії». Ендрю подивився на Фергюсона, єдиного сержанта в кімнаті, крім Ганса. «Як щодо енергії? Я б віддав перевагу паровим машинам, сер. Яги ми могли зняти її з Оганкіта? Ну вже, тримайте кишеню ширше», – проревів Тобіас. Нам потрібне транспортне судно, відповів Ендрю, але якщо пізніше, капітане Кромвелю, нам дійсно знадобиться ваша парова машина, я візьму її, сподобається вам це чи ні. Ну гаразд, сер, поспішив Феррюсон, намагаючись уникнути перепалки. Але все-таки без парових машин нам не обійтися. У нас наполовину готова одна невелика для локомотива. Але вона навіть у кращому разі буде малопотужною. «Щоб виготовити щось потужніше, нам потрібні точні інструменти і відповідне обладнання. А це займе багато часу. Але енергія потрібна нам зараз», – сказав Ендрю. «Сер, ми з доктором Вайсом і Калиною ходили дивитися те місце на річці для дамби. Я вважаю, що для її будівництва знадобиться шість місяців і п'ять тисяч робітників. Але коли вона буде готова, то дасть нам достатньо енергії, щоб задовольнити всі наші потреби». Тоді ми зможемо випустити все, що захоче майор, і ще залишиться на інші проекти. «Калине, мені потрібні 20 тисяч людей протягом двох днів, щоб почати будівництво дамби», сказав Ендрю, і селянин витріщився на нього широко розкритими очима. «Але, полковнику, ви хочете пережити майбутній рік?» запитав Ендрю. Калинка ошелешено кивнув. «Тоді ваші люди мають якнайшвидше зрозуміти, що це робота не на якогось боярина», коли намагаєшся зробити якомога менше, це робота на себе, і робити її доведеться зранку до ночі. Але земля замерзла. У такому разі викрестовуйте ломи, роздайте ними лід, а потім починайте копати. Ендрю обернувся до Феррюсона і кивком запропонував йому продовжувати. Сер, я можу скласти план і закінчити вишукування на місцевості за три дні. Добре, синку. Я присвоюю тобі звання капітана і призначаю відповідальним за всі проектні роботи. Почни з дамби, потім перейдеш до інших енергетичних проєктів. Ти також будеш займатися залізницею. Я дручаю тобі організувати машинобудівну компанію. Пізніше переглянеш списки особового складу, можеш вибрати кращих людей. Дякую, сер, сказав Джим, просявши від гордості. Ендрю звернувся до Майни. Отже, що тобі знадобиться після того, як Фергюсон дасть тобі енергію? Сер нам буде потрібен ливарний цех, щоб переробляти руду. Крім того, великі печі для переплавки лиття у зварювальну сталь і спеціальні печі, які виплавляли б сталь для інструментів і пружини для збройових замків. Візьми всіх людей, які тобі потрібні, і починай негайно. Обговори з Фер'юсоном, де краще будувати, і поговоріть із Калиною щодо робочої сили. «Сер, з усім цим до багато проблем», – сказав Майна. «Говори, Джоне, я повинен знати». Одна річ, сер, виготовити ствол мушкета, зовсім інша – вирізати рушницю. Потрібно набагато більше часу і вправності. Що ти пропонуєш? По-моєму, ми повинні випускати кремінні гладкоствольні мушкети. Тоді не потрібні будуть ударні капсулі, для яких потрібна гримуча ртуть, тому що я не маю поняття, де взяти цю чортову ртуть. Я знаю, що мушкети стріляють лише на сотню ярдів замість 300, які дає хороший Спрінгфілд. Але зате ми можемо випускати незрівнянно більше мушкетів, ніж гвинтівок, особливо спочатку. Можливо, пізніше ми зможемо робити щось на кшталт довгих кремінних гвинтівок. Саме це Ендрю і боявся почути. Вони вже знали з досвіду, що Луки Тугар стріляють на 200 ярдів, а може, і далі, перевершуючи в дальності кремінні рушниці, якими користувалися їхні дідусі під час війни за незалежність. Доведеться якось змінити тактику, але все ж краще мати мушкити, ніж не мати нічого. «Що вам ще знадобиться?» – запитав Ендрю, залишивши вирішення питання про тактику на майбутнє. «Сер, нам буде потрібне постійне джерело залізної руди. Поки що ми знайшли лише одне місце. Руда хороша, але нам треба значно зільшити видобуток, щоб задовольнити наші потреби. Я з'ясував, що в Суздальців є ще поклади руди, але це біса далеко вгору річкою». Потім, ми повинні будемо преробляти дуже багато вапняку для флюсів. І нарешті, найбільш болюче питання – паливо. Я можу використовувати деревне вугілля, але тоді тисячам людей доведеться добувати і переробляти його, щоб заводи могли діяти. Нам потрібне справжнє вугілля, найкраще твердий антрацит. Потім потрібна перегінна піч, щоб перетворювати вугілля на кокс і позбавлятися хімічних домішок у вугіллі, які роблять метал крихким. «Де з вугілля я не зможу випустити необхідну кількість металу». Металургія була для Ендрю таємницею за сімома печатками. Він подивився на калинку. «Ти коли-небудь чув про вугілля?» – запитав він. Той, знітившись, заперечно похитав головою. «Мається на увазі камінь, який може горіти?» – пояснив Еміл. «Він чорний і блискучий, і смердить, коли горить. А, врата диявола!» Вигукнув калинка і, повернувшись до Касмара, Схвилювано обговорював із ним щось протягом деякого часу, після чого звернувся до Ендрю, ми називаємо це скелею диявола. Півдня шляху за пагорби, туди, де залізна скеля. Там є яма, звідки йде дим. У ній чорні камені. Касмар каже, що це небезпечно, тому що це врата в пекло. Ендрю подумав, що знадобляться довгі вмовляння. Останнє, що зараз було потрібно... Це налаштувати проти себе ще одного патріарха, який може злякатися, що вони риють тунель у пекло. Переглянувши полкові списки, Ендрю знайшов те, що хотів. «О, Дональде, ваші записи свідчать, що Майк Полавський за професією шахтар. Він прийшов зі Скрентона, якраз перед війною. Єдиний поляк у батареї, але проте хороший католик. Зараз же поговоріть із ним. Нехай збере кілька осіб» а отець Касмар знаде провідника, щоб показати це місце. «Що ще?» – запитав Ендрю, обернувшись до майни. «Якщо в нас буде паливо, флюс і руда разом з енергією від греблі, ми почнемо працювати. Я думаю, що зможу розібратися, як відливати легкі знаряддя та прокатувати гарматні стволи. Складання зброї, звичайно, вимагатиме часу. Упевнений, ти впораєшся з цим, Джона, сказав Ендрю, постараючись усміхнутися. Але виникає ще одна проблема. Ливарне вробництво буде розташоване вище Суздаля, оскільки там є джерело необхідної енергії. Поклади руди знаходяться ще далі в тому ж напрямку, а вугілля – за шістьма чи сімома милями за нею. Перевести все це до Біса важко. Ендрю подивився на Фер'юсона. Я хочу, щоб залізниця була прокладена від греблі до Суздаля, потім уздовж річки до покладів руди, а якщо знайдемо вугілля, то й до нього теж. Це дуже серйозне замовлення, сер. П'ятнадцять, а то й вісімнадцять миль залізничної колії, не рахуючи запасних ялок. Сер, якщо ми використовуємо дерев'яні шпали з металевими скобами, то це буде, він на хвилину замовк, прикидаючи. Це буде близько трьохсот тонн металу, і то якщо робити рейки жахливо легкими. Майна присвиснув, хитаючи головою, але, натрапивши на холодний погляд Ендрю, зупинився. Джоне, скільки лиття в тебе зараз виходить? Пара тонн на день у кращому разі. Вклади все, що в тебе є, у виробництво металевих скоб для колій. Фергюсоне, коли закінчиш вишукування на місцевості для греблі, перекинь свою команду на будівництво залізничного насипу. У тебе є кілька хлопців, які працювали на залізницях, ми їх уже задіяли. Нехай вони займуться прокладанням колій. Візьми в кали стільки працівників, скільки тобі потрібно, щоб розчистити шлях, зробити насип і укласти шпали. «Земля замерзла, сер, тихо сказав Фер'юсон. «Кладіть їх поверху, якщо інакше не вийде. У нас достатньо робочої сили, щоб укласти їх як слід, коли земля відтане». «Я займуся цим негайно, сер, відповів Фер'юсон, посміхаючись від усвідомлення власної значущості. Сер, є ще ідея. Давай!» Мій Челел, мій друг із роти і був телеграфістом до війни. «Я говорив із ним днями». Він сказав, що, якби ми дістали трохи міді, він міг би досить легко влаштувати телеграфний зв'язок. Це було б дуже корисно, коли почнуть ходити поїзди, і тим більше якщо почнеться війна. Ендрю це навіть не спадало на думку, і він схвально усміхнувся. Джоне, як ти думаєш, сер, потрібно буде знайти людей і налагодити виробництво дроту. Але це не просто. Доручимо це Мічелу. При своєму звання сержанта і нехай один із твоїх людей почне пошуки міді». Джон кинув на Фер'юсона сердитий погляд. Але Ендрю знав, що майна і колишній рядовий стали хорошими друзями, і залишив це без уваги. «Добре. Щодо пороху є пропозиції. «Сер, ми можемо отримати селітру досить легко», – сказав Фер'юсон. «Нам потрібно організувати бригади, щоб розкопати всі гнойові купи в селах. Виділити з них нітрати досить просто». Я пропоную також використовувати всі відхожі місця в місті, там будуть тонни селітри. Ендрю звернувся до калинки. Це перша робота, але все-таки потрібно знайти людей, які це зроблять. Зантежений калинка витріщився на Ендрю із подовом. Залазити у відхожі місця, щоб зробити димний порошок. Звучить дивно, чи не так? Проте так воно і є. Значить, коли хтось сидить у виральні, звуки, які він видає, залишаються там а потім їх відкопують, і рушниці гримлять цими звуками. Вибух реготу потряс кімнату, і калинка, анітрохи не образившись, приєднався до решти. Ендрю не заважав людям обмінюватися грубими жартами, що дозволяють зняти напругу, після чого повернув розмову до нагальних потреб. «А як щодо сірки?» – запитав він, оглянувши всіх. «Знаєте, я чув, що деякі боєри їздять за кілька миль на північ від міста приймати ванни в гарячому джерелі», – сказав Еміл. Я ніколи там не бував, але можна припустити, що вода дійсно смердить. Очевидно, в ній досить багато сірки. А якщо так, то там мають бути відкладення. «Ти знаєш, як виглядає сірка?» запитав Ендрю. Я не використовую її як ліки, на відміну від деяких, але добре собі уявляю, як вона виглядає в сирому вигляді. Вирушай туди негайно і перевір. Ендрю подивився на Фер'юсона. Дуже хочеться повірити в чудо. Ти, серед усього іншого, випадково не вмієш робити порох. «Що ж, сер, повільно почав Чак Фер'юсон. «Я знаю пропорцію частин», – читав про це в Scientific American. «Пам'ятаю, що треба все змішати, зволожити суміш і потім змолоти її до необхідного ступання. Але доведеться поекспериментувати, щоб зробити все правильно. Це, звичайно, штука підступна. Одна іскра, і все злетить у повітря. Треба буде як слід подумати». Порох ми зробимо, але свинець нам теж буде потрібен, втрутився майна. Ендрю подивився на калинку та його товаришів, які сиділи з нерозуміючим виглядом. Фергюсон пояснив їм особливості цього металу, але відповіддю йому було зневірене мовчання. «Доведеться все-таки пошукати свинець», промовив майна скрушно. «Почніть пошуки з городян. Шукайте скрізь. Щось зроблене зі свинцю має бути в місті. Щойно ми знадимо якусь річ, заясуємо». «Звідки вона взялася?» «Отже, Джоне, що ще нам потрібно щодо озброєння?» «Якщо ми все це організуємо, нам знадобиться папір для гільз, багнети, колеса й лафети для артилерії, кремені для рушниць, коробки для патронів, чоботи, боєприпаси». Ендрю кивав, поки Джон перераховував усе за своїм списком. «Усе, що ти називаєш, додає роботи насамперед тобі самому. Розподіли її, як вважатимеш за потрібне». «Добре, сер», – відповів майор швидко роблячи нотатки. Тепер про постачання. «Флетчера, оскільки ти проявив свою майстерність, змусивши працювати млин, і оскільки ти полковий інтендант, я дручаю тобі відати постачанням армії та всього суздаля під час війни. Цього я боявся», – зізнався Флетчер, намагаючись усміхнутися. «Думаю, ми опинемося в облозі, не встигнувши зробити все задумане. Доведеться накопичити достатньо провіанту, щоб ми могли протриматися до кінця». Хоч би як довго тривала облога. Геем. До біса не визначено, сер. Хотілося б знати конкретніші терміни, щоб хоч щось розрахувати. Боба, нічого конкретнішого я не можу тобі запропонувати. Скажи краще, що тобі знадобиться. Наскільки я розумію, боєри вже почали запасати зерно до приходу Тугар. Звернувся Флетчер до калинки з надією. Оскільки вважалося, що до цього ще три зими – «Ми запасли лише невелику частину того, що було потрібно». Флетчер сумно похитав головою. «Я думаю, насамперед виникне проблема з робочою силою». «Як це?» – здивувався Ендрю. «У нашому розпорядженні сотні тисяч людей». «Справа не в цьому», – відповів Боб. «Сільське господарство тут приблизно на тому ж рівні, на якому було в нас років п'ятсот тому. Для того, щоб прогодувати десятьох, їм потрібно мати сім-вісім селян у полі». Ви ж зраєтеся відволікати десятки тисяч на будівництво гребель і заводів, а також в армію. І ми всі помремо з голоду наступної зими, з тугарами чи без них. Ендрю відчув, ніби йде по краю прірви. То як же, чорт забирай, нам із цього виплутатися? Треба буде змінити їхнє сільське господарство. І до біса швидко. Але як це зробити? Якби для початку в нас була хоч одна жатка Макорміка, мріливо промовив Флетчер. Вона б виконувала роботу 25 осіб під час збору врожаю. Ендрю з Надією подивився на Фергюсона, наче новоспечений капітан міг творити дива. «Мусить же бути в полку якийсь фермер, який працював із такою жаткою, сказав Ендрю з Надією. Якби полк набирався в Ілліноїсі чи Айові, у нас були б десятки таких фермерів. Але в мені подібних новинок знайдеться небагато. Я перегляну списки і спробую з'ясувати, чи не знає хтось у полку про машини для жнив, сказав Ендрю. Що ще, Боба? Що ж, сер, крім жаток, нам потрібні також хороші залізні плуги, культиватори і механічні борони. І все це, я припускаю, ти збираєшся виготовляти з мого металу. Перебив його майна. Більше ні звідки, пояснив йому Ендрю. Добре хоч, що ці машини не знадобляться нам до початку весняної сівби. Джоне... Прикиньте з Флетчером, скільки металу йому знадобиться, щоб виготовити сільськогосподарські знарядя, і подумайте щодо кузні. Якби в нас була спеціальна кузня, сер, ми, можливо, впоралися б із завданням, відгукнувся Флетчер. Потім, я помітив, тут у людей є пляшки. Якщо налагодити вробництво скла, то можна було б виготовити скільки завгодно банок для консервування. Ендрю запитально глянув на калинку. «У місті є п'ячі склярів», – сказав той. Добре, відправ їх до капітана Флетчера. Вони працюватимуть на нього. Що ще потрібно? Боба. Млин для помелу зерна. Причому великий. Пекарні й коптельні для м'яса. Якщо додати побільше солі, це допоможе здерегти яловичину та свинину і навіть веєлену рибу. Я вважаю, перед приходом тугар ми повинні заколоти всю худобу і зробити з неї запаси. Я б навіть запропонував посилати групи мисливців у ліси за будь-якою здобичу, «Яка трапиться?» «Це твоя справа, Боба. Звертайся до Калина, якщо потрібно. За два тижні доповідай мені, скількох людей ми зможемо нагодувати після приходу Тугар протягом зими, а якщо знадобиться, то й наступної весни». Боб похмуро кивнув. «Докторе Вайсе, перейшов Ендрю до медичної частини, ви маєте бути готові до двох речей. Перша – епідемія, вона може вибухнути або до приходу Тугар, або вже після початку війни з ними». Ми можемо підготувати кращу армію на світі, але вона буде миттєво старта з лиця землі, якщо нинішній стан речей здережеться. Це мене якраз найбільше турбує, відгукнувся Вайс схвильовано. Тут катастрофа так і підстрігає нас за рогом. Ендрю обернувся до Касмара. Ваша святосте, у нас є засоби попередження хвороб. Я розумію, що багато що з того, що ми принесли із собою, здається вам дивним. Але доктор Вайс міг би допомогти вашим людям стати більш здоровими. Він знає, як запобігти епідемії бубонної чуми, яка може так ослабити нас, що перемога Тугар стане неминучою. Я урочисто клянуся, що його мистецтво приносить лише користь, і прошу вас допомагати йому в ім'я цієї благої мети. Те, що він робитиме, може іноді викликати у вас подав, але, будь ласка, довіряйте йому». Касмар глянув на Вайса і усміхнувся. Від його мистецтва моїм рукам і ногам стало краще, сказав патріарх. Мушу зізнатися, мені ніколи не подобалися кровопускання, які мені робили наші лікарі. Варвари пробурчав Вайс і хотів розвинути цю тему, але погляд Ендрю зупинив його. Я також чув, продовжував Касмар, залишивши слова Еміла без уваги, що, допомагаючи пораненому битві, він і жінка-лікар працювали цілих два дні і дві ночі без сну і відпочинку. Занурений у державні справи, Ендрю гнав від себе думки про Кетлін від тоді, як вони покинули табір. Він знав, що Кетлін впорається з цим завданням, але його жахнула думка про те, що їй зараз доводиться переживати. Як би він хотів побачити її зараз. Однак із цим доведеться почекати. Ваша святосте, якщо що не із того, що скаже або зробить доктор Вайс, схвилює вас, будь ласка, відразу ж звертайтеся до мене. Касмар добродушно усміхнувся Ендрю, який внутрішньо з полегшенням зітхнув, думаючи, що раз на ран нема в живих. Найменше зараз було потрібно, щоб церква противилася діям лікаря. Наступне питання, докторе, підготовка до облоги. Нам знадобляться лазарети, ліки та підготовлений вами персонал. Вайс похитав головою. Ендрю, потрібні роки, щоб вивчити цих людей. У вас є рік, і знати скомпромовив Ендрю. Еміл втомлено кивнув. Тоді залишається останнє питання сьогоднішнього зібрання. Військові приготування. Я особисто відповідаю за це. Ми майже нічого не знаємо про те, як тугари воюють, тому питання про тактику все ще залишається відкритим. Старший сержант Шудер керуватиме навчанням місцевих жителів нашим правилам ведення бою. Ми створимо діючу армію щонайменше в 10 тисяч піхотинців. Сержанте, вам присвоюється звання генерал-майора Суздальської армії. Заскочений зненацька, старий сержант із подовом подивився на Ендрю. «Чорт мене забирай, я офіцер!» Не повірив своїм вухам Ганс, його приголомшений вигляд розвеселив присутніх. Ендрю усміхнувся і кивнув своєму старому вчителеві. «Полковнику, чи не могли б ви залишити мене головним сержантом і забути всі ці дурниці з підвищеннями? Ти будеш, як і раніше, головним сержантом у 35-му полку», – сказав Ендрю, але для цієї роботи ніхто нижче генерала просто не підійде. «Зробіть себе генералом», – запропонував Ганс. «Я залишуся у своєму званні», – відповів Ендрю. «Сам себе я підвищувати не здираюся. Але принаймні я можу зробити це для інших. Проте ви, як і раніше, підпорядковуватиметеся мені, якщо так вам легше». Не знайшовши в словах Ендрю нічого кумедного, Ганс сів на своє місце. «Вище голову, сержанта», – весело промовив майна. Чорт мене забирай, ви матимете куди кращий вигляд, ніж деякі сонні тетрі на кшталт генералів по пачі Бернсайда. Або гранта, пробурмотів Флетчер і пролунав схвальний гул. Полк усе ще пам'ятав гіркоту марних втрат десятків тисяч товаришів, занапащених їхніми колишніми командирами під час невдалих атак під Пітерсбергом і Уайлдернесом. Ганс щось похмуро пробурчав собі під ніс, але більше не опирався. Ти також відповідатимеш з ополчення, продовжував Ендрю але під час воєнних дій воно підпорядковуватиметься калину. Ми залучимо до навчання військовому мистецтву всіх боєздатних чоловіків, навіть якщо вони не війдуть до регулярної армії. Будь-який військовий, який перейде на наш бік, буде призначений інструктором ополченців. Завтра міські глашатаї оголосять набір добровольців у нові полки, піхотний та артилерійський. Ті з наших людей, хто не отримає жодного завдання від майни, Фергюсона чи флечера. «Займатимуться інструктажем новобранців. Коли битва нарешті почнеться, багато хто з них буде прикріплений безпосередньо до Суздальської армії. Однак ядро нашого полку буде збережено як самостійний підрозділ під моїм командуванням, а призначені нами командири в Суздальських дивізіях, бригадах, батареях і полках будуть нашими представниками. Присутні схвильовано перезирнулися, і заздрість, що виникла в декого стосовно Ганса, випрувалася перед новою перспективою». «Не забувайте слова Наполеона», – сказав Ендрю, усміхаючись їхньому хвилюванню, кожен солдат тримає маршальський жезл у своєму рюкзаку. «Зараз, готуючи польову армію, ми паралельно працюватимемо над обороною. У нас є рік, щоб посилити наші позиції, і я постараюся зробити їх такими, щоб укріплення повстанців під Пітерсбергом виглядали порівняно з ними, як дитячі замки з піску. Тугари заплатять до біса велику ціну своєю кров'ю до того, як усе закінчиться». «Усі зрозуміли, що нам належить зробити», – завершив свою промову Ендрю. Присутні дивилися один на одного, все ще дещо приголомшені поставленими перед ними величезними завданнями, але він бачив, як на їхніх напружених обличчях завляється надія. Зрештою, вони були солдатами, і перспектива війти у вище командування також мала їх підстюбнути. «А тепер, джентльмени, я чую, чорт забирай, що святкування в самому розпалі». До них уперше від початку зібрання долинули площі віддалені звуки веслощів. Завтра веслощі закінчаться і почнеться робота. А тепер можете відпочивати як хочете, але на заході сонця сформуйте охорону з ваших людей. Їхні виснажені обличчя засвітилися усмішками, а Одональд, вставши, оголосив, що він знає таверну, у якій можна непогано струсунутися. Уся група попрямувала до дверей, крім Калинки, Вайса, Ганса, Касмара. Ендрю стурбовано поплескав Вайса по плечу. «Доку, вам потрібен відпочинок. У нашого друга Касмара має знайтися місце, де ви могли трохи поспати. Я не можу», – втомлено промовив Еміл. «Коли ви закінчуєте битву, ми її починаємо». Напружившись, він встав на ноги. Там тисячі поранених, додав він сумно. «Я повинен щось зробити». Ендрю знав, що його неможливо зупинити, і лікар, сутулившись, вийшов із кімнати. «Ми розіб'ємо їх», – з надією сказав Калинка. «Слухаючи те, що ви говорили, я зрозумів, це буде». Ендрю подивився на Калинку і усміхнувся. «Багато що залежить від Тугар. Якби в нас було два роки, я почувався б упевненіше. Кожен день безцінний. Але, можливо, у нас є шанс». Подивившись у слід людині, яка була тепер їхнім боярином, Калинка і Касмар обмінялися поглядами і побачили в очах один одного невисловлений страх.